La ilaha illallah Sebaik baik fikir adalah Ucapan La ilaha illallah Dan diantara perkara yang menunjukkan Keutamaan kalimat La ilaha illallah Sehingga kita perlu perlu untuk senantiasa mengucapkannya dan mempelajarinya Dan mengamalkan bahan-bahan sebuah isinya Adalah sahaja Rasulullah SAW Khairu du'a'i Du'a'u yu'la'amah Sebaik-baik doa adalah doa pada hari apa? Wa kay rumakul tuana wa nabiyyuna min qabli la ilaaha illallah wa hdha la sharikalah rahmanul kullu haldu wa huwaladun isyaqadillah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari apa? Dan sebaik-baik perkataan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له على كل شيء كتبت. Dan di antara perkara yang menunjukkan keutamaan dari kalimat لا إله إلا الله adalah barangsiapa yang berhutang Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maka futihat lahu abwaabul jannati samaniyah yadkhuluha min haytusha'a barang siapa yang berwudu kemudian mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa maka futihat lahu abwaabul jannati samaniyah yadkhuluha min haytusha'a kemudian mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh maka akan dibukakan baginya pintu surga yang berjumlah 8 dan dia boleh masuk ke dalamnya dari arah Ar mana saja yang dia kehendaki Di antara fadilah dari hadis Allah adalah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adhdhinan yaqulu asyhadu alla ilaha illallah Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Seorang Mu'adzin mengucapkan Ashhadu Allahillahillah. Maka Nabi Muhammad SAW menakar orang jaminan nar. Orang tersebut keluar dari api menurut nah. Ini adalah diantara beberapa khotibah dari Inalillah yang terus untuk menghasung kita, ya, e, me, untuk senantiasa mengucapkan, mempelajari dan berusaha mengamalkan pencucian dari kalimat dan Inalillah. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai laporan dari sesi yang kedua. Barangkali di sana ada pertanyaan yang bisa saya jawab, walaupun sesungguhnya pertanyaan itu alangkah baiknya ditujukan kepada para asal kita yang kutoleh, yang lebih utama, yaitu misal atau semisal Ustaz Nur Rafiq atau mungkin Buhron dari Al Qur'an bersih atau mungkin nanti semisal Ustaz Darussalam yang akan datang. Dan berangkali bulan nanti suatu saat kita diberi anugerah oleh Allah Kedatangan Ustaz Syafiq Masa-masa Allah, Duktur, 3 ya, dalam bidang dakwah Barangkali demikian, maka sungguhnya pertanyaan itu lebih utama itu, itu juga kepada mereka Tapi tidak ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan yang ringan Yang bisa saya jawab Kita berhalangan sholat di masjid Apakah, Karena padahal sholat di masjid itu Banyak diantaranya adalah kita harus berdikir kepada Allah setelah sholat Apakah Suatu kita berhalangan Sakit atau apapun Kita sholat di rumah Pada dikir tersebut juga Mendapatkan pahala Seperti yang kita berikan di masjid ya, Saya kalau pertanyaan yang Terkadang kita berhalangan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid Dan ini adalah sholat berjamaah adalah kewajiban setiap muslim Ya, ala qaldir rajin Dan ini adalah pendapat yang rajin, yang paling kuat Karena dulu di zaman Nabi Muhammad SAW Ada seorang kita yang minta izin kepada Rasulullah SAW Untuk tidak sholat berjamaah di masjid Tapi kemudian Uh, oleh Rasulullah SAW. Madinya, al-Samit dan Ida. Apakah engkau mendengar panggilan Adan, panggilan sholat? Maka dia mengatakan, Naham ya Rasulullah, saya mendengar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak mendapatkan keringanan yang bisa meringankan kamu sehingga menghalangi kamu untuk datang ke masjid. Maka didapatkan juga sebagian sahabat bahkan yang lumpuh, walaupun mereka ma'bur. Akan tapi karena semangatnya mereka itu untuk mendatangi sholat jamaah, karena Rasulullah diberi Rasululaidiati lajma. Seorang yang lumpuh itu terkadang apa? Dipapah, dipapah, dituntun di antara dua orang untuk mendatangi masjid demi untuk mendatangi sholat jamaah. Akan tapi yang namanya manusia terkadang kotjak tarit alaiyudrun, terkadang terhalang oleh udur sehingga dia tidak bisa melakukan sholat jamaah, maka dia tidak berdosa untuk meninggalkan jamaah di masjid, sehingga dia bisa sholat di rumah, misalnya karena sakit, atau karena hujan, atau karena ada masalah yang darurat, sehingga harus segera betul-betul diselesaikan di rumahnya, meninggalkan jamaah di masjid. Maka insyaAllah ta'ala orang-orang yang semacam ini, yang terhalang untuk melakukan sholat jamaah karena tidur, dia akan tetap mendapatkan sholat jamaah secara sempurna pahala. Dia akan mendapatkan pahala sholat jamaah secara sempurna. Demikian juga fikir yang dia biasanya lakukan di masjid Kemudian terhalang untuk melakukannya di masjid Atau mungkin dia terhalang untuk melakukannya di suatu saat Karena dia sakit atau dia dalam kondisi koma Tidak sadar orang berbaring di rumah sakit Tidak sadar tapi pahala terus mengalir Ini adalah karena dia terus muababah Kondisi koma Dia tadinya senantiasa memelihara sholat jamaah di masjid Kemudian beratang dia tadinya senantiasa mengelihara dzikir setelah sholat kemudian berhalangan. Dia tadinya biasa melakukan sesuatu amalan kemudian berhalang. Ini pahalanya tetap mengalir. Bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qidamari dal abdu ausha, karo kutibaluh makana yang mul, makana yang malu mukiman, sahiha. Ya, sesungguhnya seorang hamba apabila sakit atau melakukan perjalanan. Ya, sesungguhnya seorang hamba Apabila sakit Atau melakukan perjalanan Maka tetap dituliskan baginya pahala Yang biasa Pahala dari amalan Yang biasa dia kerjakan Takkanlah dia sedang mukim Dan dia tidak sakit Wallahudah ala alam nesor. Bacaan maksudnya begini Saya terjujur maka saya bisa mendapatkan salat jamaah. Oh, saya kan harus salat melaksanakan salat itu saya selesai menjawab-menjawabkan salat. Itu setelah waktunya berselang kira setengah jam atau satu jam. Hal zikir hadap itu di ucapkan di dalam dengan diri 33 nah. kali dan lain sebagainya. Iya, okay, asal e, tentang zikir setelah salat, ya, Karena zikir setelah salat itu muqayyad bis salat, bukan bil masjid, ya. Bikir setelah sholat itu terkait dengan sholat dan bukan terkait dengan masjid. masjid. Maka dia bisa dan tetap dilakukan setelah sholat, meskipun sholatnya tidak dilakukan di dalam masjid kolong. Saya kira cukup. Ya? Ya. ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat bagi saya pribadi wa asharatul an di kaum di taala saya sungguh merasa senang sekali bertemu dengan bapak-bapak semuanya di tempat yang sa insyaallah Mudah mudah-mudahan Allah memberkatinya mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh Wa nas'alullah fi firdausi il'a. Kama jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita di firdausnya yang tinggi. Ameen. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berkenan untuk mengumpulkan kita di tempat ini. Wa nas'alullah an wa wa nas'alullah an j'ala hadzal liqa' liqa'an mubarakah wa an wa anjaz taala tafaqqu pada badah taqwa wa maksumah wallahu taala ala nabiy surah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh acara untung acara inti sudah selesai acara untung untungnya sudah selesai Ha, ha, ha.